хвацько заганяє йому в шкіру молоденькій нігті, викочурує до гори хвоста і гасає, як по товстому стовберу дерева. Катруся й сама радісно щудувалася, що її пам'ять та пцубко тримає всі кольори, і козака, і рака, і пільня, і відьми, удаває кошенята. Кожної миті без найменших зусиль вона може відтворити їх знову і розлетіти до рисочка. Одна складка в козака на шиї, схожа на Підбугле тіло над вінцями ночу. У відьми чорна бородовка над верхньою губою. У змія такі розумні хитрі очі, як у Никона, коли він іде зі школи, гойдаючи закоркованою пляшечкою, з чорнилом і несучи свою голову так обережно, ніби на тім'ячку в нього стоїть глечик, повінця налитий окропом. В неї аж зайшлося серце від побаченого в гусі хатній темряві строкатого василково-буйного світу, самочинно витвореного її уявою. Натягнула на очі Реденце, міцно стулила повіки, але кольоровий світ не зник, а наче більше пояскравіша. Обріз непоміченими досі подробицями по тонкому раковому вусу неквапливо повзло сонечко. З-під його твердого, крапчастого панцера витикались туминово прозорі крильця, як підкладка в поповому піджаку бачила, коли богданівський отець Хведос, Бокаса, влізали у свій фаетон. Козарлюга уважно роздивлявся своє обличчя, в блискучій смужці шаблі, як у дзеркалі. Блідий шрам перетинав його рота навскоси, і здавалося, що губи в нього пришиті одна до одної, хоча козак весь час порвався розповісти їй щось дуже важливе. А чого це ти не спиш, до нього? Козацюра вибачив усміхнувся, вігнав шаблюку опіхи і зник у сірій пелюзі ягодинського тракту. Не «Прикидайся, я чую, що ти не спиш!» Голосніше звалися мама, і дерев'яне ліжко під ним репучо зітхнуло. «Мамо, впустіть мене! Я заберу Оксена з вигону, бо він там знову помре!» «Ой, напасти ж ти моя! Не помре він, то падучка в нього потіпає ним і відпустить!» Він уже давно спить у себе на дереві. Спити тину, бо вже вікно сірити починає. Скоро вечку пожениш на пашу. Спросу ніж щось похарамаркали. Тато митошливо перевернулися вішкою та вінко захропіли. Щоб заснути собі, Катруся стала уявляти нелукаві, незбагненно голубі й чисті до самісінького дна Оксенові очі. Такими вони бувають лише тоді, коли поруч з Оксеном стоїть вона – і він нічого не боїться. Так-так, у цієї ночі ти побачила неприхований людський біль, Катерину. Біль душі тіла відразу. Ти була безпомічною зарадити Оксенові, коли ним тіпала падучка, і невимовний жах запікся тоді в твоїх зіницях назавжди, бо то вже була ти. Ота ніч стоїть в твоїх очах і дотепер. Встравай, ти ж бачила потім війну, поранених і вбитих, Проважала безліч Богданівці на сільський цвинтар, намалюй і печаль у своїх очах. Не квапся, до того ми ще дійдемо. Але чого б ти була варта без сонячної навали радощів у своєму житті? І чи була б ти тоді взагалі, Катерино? Господи, як тягнулась ти до радості, як ішла їй навперейми, падала, зводилася, бігла на осіб. З усіх сторін тебе підманювали цяцьковані спокуси. Дурна, подивися, скільки синців у тебе на лобі. Жар птиця давно полетіла. Ти тримаєш у руці пір'їну свійської курки. Сипаний їй зерна, і вона прибіжить, поклює його знесе тобі яєчко. Кинеш його в укріп і матимеш наїдок. Шуравлі відлітають у вирі. В синиці залишаються. Дивилася б краще під ноги, а не в небо. Що ти маєш зі свого талану? Одиноку старість і болячки, щось пишною заправила су мною. Е Ет, то не я, то старість така велемовна. Краще б малювала Катри, ніж марнувати час, скільки ж його в тебе залишилось, скільки на сумніви. А що ж робити, коли я не знаю, якою себе намалювати? А що робити, коли мені іноді здається, що я взагалі нічого не вмію: ні дружина, ні мати. Художниця, ти й досі не віриш, що вмієш малювати. Тобі й досі іноді здається, що знайдеться знавець, який прилюдно розвінчає твоє малювання. От і зараз ти немічно опускаєш руки перед своїм автопортретом, бо не знаєш, якими повинні бути твої очі. Саме через те ти й не намалювала досі портрет своєї подруги Вервари, хоч поклялась на її могилі, що намалюєш для людей. Над Варвариною Труною ти присягалася, що воскресиш її на картині.